а ще більше від того, що Ельміра дає таке благословення саме їй. Вона підстрибує, виробляючи неймовірні падеде, такі, які бачила по телевізору в танцювальному шоу. Ваза звалюється з її голови, розбивається на великі, мов крижини кавалки. Юлька і Сусанна завмирають, дивлячись на них. У всіх чотирьох забиває подих, вони ціпеніють. Вони самі, мов ті скляні кавалки. «Ух ти!» видихає Сусанна. Лара падає на коліна. Вона хоче померти, перетворитися на ціні мібли блискучі уламки. Ельміра бачить її стан і каже, «Нічого, ми її зараз складемо!» І починає збирати скляну башту по шматках. Кавалки добре припасовуються один до одного. Навіть лінії зламу не видно, адже ваза їх добре віддзеркалює. «От бачиш, – каже Ельміра, – ми її так і поставимо на місце». І вони ставлять вазу на місце. Спочатку міцне підніжжя, на нього прилаштовують гостроконечну серцевину, але ваза купи не тримається. Лара знову ціпеніє. «Я знаю, що робити», – каже Сусанна. «Треба посадити її на тісто. У вас є борошно?» Ельміра веде всіх на кухню, розводить у воді борошно, розбиває туди яйце, виходить біла замазка. На замазці кавалки тримаються набагато краще. Вони ставлять вазу на місце, обставляють її келихами. Дивляться на свою працю. Все стоїть, як і було. Все сяє. Вона не скоро знадобиться, каже Ельміра. Можливо, ніколи. Батьки її не чіпають. Мама каже, що це наш музей. Почну заробляти, куплю таку саму. Ні, каже Лара, я куплю. А може й купувати не знадобиться, каже Сусанна. Адже скоро кришталь вийде з моди. Все буде з металу. Всі зітхають з полегшенням. Ельмірині батьки Серйозні і дуже правильні. Того й доньку вчать, налаштовують на майбутнє. Тато з Києва. Мати народилася в Янгіюлі. Елька теж корінна киянка, як тато, до бабайлара з бабцею їздить щоліта, приїздить звідти, під сонцем, мов стигла слива, і балакає по татарському, як дід вчить. Дівчатам цікаво, дивуються, слухають ельмірні розповіді про фонтан сліз. Пошепки переповідає Ельміра історії про якихось пророків, на чолі яких стоїть пан Аллах. Всі пророки неймовірно вродливі, сміливі, чесні, добрі і щедрі. Ельміра малює їх у вигляді ляльок Барбі. Лара домальовує їм корони і крила. Слиніть олівці, аби пророки виглядали красивіше. Над кожним підписують ім'я. Їх багато і помилок багато. Адже першокласницям важко виписати нові імена. Магомет... Авраам, Мойсей – всі виходять тендітними, з тонкими таліями і довгим волоссям, адже красивіших за Барбі створінь вони не бачили. А якщо вони, як каже Ельміра зі слів Бабайлара, найкрасивіші люди на землі, то, звісно, схожі на їхню мрію – Барбі. Батько не вітає таких знань, сперечається з Бабайларом, мовляв, не забувайте дитині голову, їй в цій країні жити і творити нове майбутнє, який ще Аллах. Ісуса не існує в чистому вигляді. Це лише легенда з історії розвитку людства. Ільмірі-то все незрозуміло і складно. Але, аби догодити обом, вона на ніч промовляє «Господи Боже, мій пане Аллаху!» І чемно просить для всіх рідних здоров'я, а вже потім щось для себе. Хоча в неї все є. У хаті килими, кришталь, пахне солодощами і кавою, благополуччям. Але вона трошки заздрить Ларі, благоговії перед нею. Перед її стоптаними босоніжками і коліньми в зеленці. І тим, що Лара може гуляти у дворі хоч до опівночі. У Лари лише мати. Родлива, нервова жінка. Для неї головна робота – будь-яка. Де тільки не працювала, аби у доньки все було, як у людей. Складала копієчку до копієчки, котрі потім проковтнула криза за початку дев'яностих. Залишала маленьку Лару на хазяйстві по кілька тижнів, поки металася торгувати маргарином і прасками аж до Польщі. Одного разу повернулася весела, хоч і без грошей. Мовляв, збираємося, їдемо до Вроцлава, знайшла тобі тата. Будівельник, не п'є. Лара хоч і мала була, але відказала грубо. Якщо хочеш, їдь, я квартиру пильнуватиму. І порізала на стрічки нову польську сукенку, котру нібито їй той будівельник передав. Потім був ще дядько Петро з кролячими зубами. Так мамі й сказала, мовляв, погризе всі меблі. Та теж, помітила, як то яблуко гризе, ну, немов мов лісопилка, і відшила. Ще Микола Миколаєвич приходив, за залитки. То вона на нього холодець вивалила, просто на нові брюки. Пішов собі. На подив мама подякувала, і вони разом риготали, мов навіжені. У Лари завжди можна ночувати, кому заманеться. Якщо, наприклад, Юлька попроситься, чи в мірі батьки дозволять, то можна шепотітися до ранку, а ще грати в лікарню чи перукарню, Вистригати одна одній коси по-модному Ларина мама все дозволяє аби лиш не заважали по телефону з подругами теревеніти